У рюкзаку, у кишенці поліз, а нема. Хто винен? Ну, звичайно, що Гоцик. Відколи ти у моїх речах, Раїсся? Пішов ти, процідив Гоцик, лежав на дивані, дивився у стелю, збивав попіл просто на килим. Пішов ти, не проканає, віддай те, що взяв, Макар. Підійшов до дивана, з силою вдарив ногою по м'якій боковині. Гоцик скосив на Макара око, спокійно встав і без розмаху, коротко і люто вдарив Макара у щелепу. Макар впав спиною на підлогу, скрутився від болю, завмер. Витер кров із розбитої губи підхопився, Кинувся на гоцика. Той стояв, як брила, посеред кімнати і з презирством дивився на Макара. А, ненавиджу, ненавиджу. У гоцикових очах милосердя не заблукало. Може, теж шукав приводу скинути напругу. Ухопив невисокого худорлявого Макара за грудки і тепер уже з розмаху вліпив йому з лівої у праву щоку. Йох, смикнувся Макар, заволав на підлозі. «Козлино, козлино довбана, я тебе кінчу, кінчу, ти втямив, кінчу!» Гоцик цвіркнув слиною Макарові в очі, спокійно завалився на диван, дістав нову цигарку, закурив. Кінчу, кінчу, трусився на килимі Макар. Руки відрубаю, не будеш по моїх речах нишпорити сволото приблудна. Без тебе тут нормально було, козлина, козлина. Гоцик затягся цигаркою, що загубив цноту? Екстазі, у рюкзаку, у кишені екстазі. Не брав, брешеш. «Не брав!» – упевнено повторив Гоцик. І Макару раптом стало страшно. Поліз рачки до рюкзака, витрушував усе на брудну підлогу, аж доки у рюкзаку не лишився суцільний абсолютний нуль. «Не брав?» – навіть не знав, – відповів Гоцик. Люба знала, ляпнув Макар. І від Гоцикового спокою теж лишився суцільний абсолютний нуль. По-звірячому швидко підхопився з дивана, підняв Макара над підлогою, притис до стіни. Час колотися Макаров, видихнув в обличчя. І від того, що вперше за увесь час їхнього співіснування на Костянтинівській гоцик холодно і безжально назвав його Макаровим, механіку з політехніки стало безбожно бридко. Макар згадав вологі любені губи, непевні рухи, якими вона стягувала з себе футболку, схлипнув, і раптом гірко по-дитячому заплакав. «Потім ридатимеш», – струснув його гоцик. «Розповідай». Уся розповідь уклалася в п'ять нескінченних хвилин і два десятки рубаних, зажмаканих фраз. Він відмовлявся, він взагалі подумав, що вона жартує, Запропонував екстазі, ну, щоби секс хоча б у кайф, а не просто так. Вона відмовилась. Тоді він купив горілку. Усе. «Ти покидьок!» – вражено прошепотів Гоцик. Макар не відповів. Думки синхроном. «Люба плюс екстазі – наслідки» непередбачування. Дарма шукати у звичних місцях. Люба плюс екстазі. Біда. Біда? Є ще один. На Мазератті. Він може знати. Як його знайти? Подумав Гоцик. У Мазератті номери з трьома вісімками, макар уголос: Звідки? «Не повірив Гоцик. Запам'ятав, коли Люба на нього чекала, а ми за пивом ішли. Три вісімки, знак нескінченності. Четверту цифру не згадаю. Ти знав і увесь цей час мовчав?» Гоцик ладен був знову відтягнутися на Макаровій пиці тільки зараз згадав. Безбрехні відповів Макар. Показав на розбите обличчя. Після того, як ти мене кінчай скиглити, макаре, сказав Гоцик. І ніби нема стін. Повітря. Думки, як цеглинки, одна до одної свої стіни складають. До ранку дома Почекати, раптом Люба з'явиться зранку до Макарового однокурсника Відька Дрозда. Дрозд будь-яку базу розколупає, а Макару з Гоциком небагато треба за номером автівки знайти у даїшній базі привабливого метросексуала. Ім'я по батькові прізвища і головне адресу. Жодних дурниць. Так не буває, щоб у великому, навіть такому великому, як Київ, місті, без сліду загубилася дівчина. Хтось же повинен захвилюватися? Могилянка? Ті восени згадають. Гізела? Нормальна дівчина – Лишила свій мобільний і просила зателефонувати їй в Іспанію, бо дуже переймаються, що Любу відрахують. «Може, Любині матері зателефонувати?» озвучив Макар останню на цей день безглузду думку і ніби йому у відповідь задзеленчав стаціонарний телефон у кімнаті. Гоцик зняв слухавку, почув голос любиної мами, почав брехати. «Ні, все нормально. Люба мобільний загубила. Чи вкрали?» «Вони у могилянці якийсь перформанс готують, а вона сьогодні зранку вам телефонувала. Щось із зв'язком. Добре? Ми їй передамо. Добраніч». Слухавку поклав, постановив, я теж покидьок. З тією думкою лежали курили до ранку. Люба не з'явилася. А коли сонце ще вмивалося у Дніпрі, у двері постукав сусід і повідомив, Роза померла, по червінцю, якщо не жадні. Весь день до сутінків Люба просиділа на камені біля Дніпра. Думки сумніви вирищали, боролися за право диктувати їй настрій і вчинки. Та врешті безпорадно скупчилися в яскраву пульсуючу кульку біля серця. І тільки одна гірка, нещадна, Відчайдушно пливла свідомістю і не хотіла тонути, як Люба у Дніпрі. Чому Макс не кинувся у воду, за нею слід? Чому її врятували двійко незнайомих хлопців, а не він? Бо певно ті незнайомі хлопці не змагалися у Дніпрі серед ночі на швидкість, Певно, тільки заради неї занурилися у темну стрімку безодню і витягли на холодні сходи набережної. Чому не Макс? Де був Макс, коли вона захлиналася і ковтала брудну дніпровську воду? Була би логіка, знайшлися б і відповіді. Спалахнули б емоції, Розворушили би логіку. Та крім нещадного запитання, геть нічого. Мертва туга огорнула всі інші почуття, приспала до часу. Була би логіка. Не любив? Не любив Любу так сильно, щоб забути про власне життя заради неї? Себе плекав? У тому коханні, перелякався, занервував, розгубився у першу мить, але ж була мить друга, третя і, очевидна, страшна картинка дівчина у Дніпрі. Егеге, була би логіка. Люба задихнулася бо з очевидною ясністю навіть не відчула, побачила. Незбагненна гармонія позаду, безмежне, як Всесвіт, божевільне кохання, дивне єднання душ і тіл не повернуться. Хай би, як вони з Максом не намагалися забути ту літню ніч, Дніпро розкидав на різні береги. Та й чи хоче вона бачити Макса, брови звела, бачити не обов'язково. Принаймні в цю вечірню годину очі зупинялися і вже не лякалися, відпочивали на Дніпровській хвилі. Бачити не обов'язково і чути, зрозуміти би, чому лишив її. Одну посеред Дніпра. Люба раптом згадала тата. Заціловував, лоскотав доньчині шиї колючими вусами. Так любив своїх дівчаток. Щодня з лікарні поважний стоматолог, а вони з сестричкою біля порогу. Що татко приніс – і у татковій кишені обов'язково знаходилося щось смачненьке. У Бога вірував, дітей того вчив. На різдво сідалися біля столу, і спочатку татко з мамою, а потім уже і вони з сестрою малювали чорною тущю листівки вітання з усміхненими янголятками в українських вишиванках і віночках, на кучерявих голівках. Сріблили янголяткам крила, писали натхненно, «Ангелу, хранителю мій, ти все при мені стій, рано, ввечір, вдень, вночі, будь мені до хорони від цього злого, до життя веди вічного». Де заблукав Татків Янгол, коли сонячного дня на очах у дітей, він розчахнув вікно, заліз на підвіконня у черевиках і спокійно зробив крок у прірву. Де? Та головне – чому? Люба ніколи нікому не розповідала про самогубство батька. Помер коротко відповідала. Та запитання «Чому?», яке світилося в очах у всіх, хто зібрався проводити тата в останню путь і скорботно проніс труну повз церкву, й досі не відпускало. Гризло, гризло і у вечірніх сутінках біля Дніпра. Люба раптом знайшла більш-менш прийнятне пояснення. Вона ж і сама. Сама так відчайдушно хотіла померти в ту довгу мить, коли летіла з мосту в Дніпро. Померти, аби зберегти навіки відчайдушну безвихідь свого кохання. Померти без страху, що гріх, подвиг, в ім'я любові І коли смерть Погодилася з любиним бажанням Коли рот Залило водою Настала друга мить Розшматувала Романтичну лузгу Намалювала чорним Хліб, земля, мама Хрест на татовій могилі Небо Над розкритою бруківкою Андріївського І любі Відчайдушно захотілося жити Шкода, що досвід прийшов тільки зараз Шкода, що Люба не взнала його перед тим Як тато у черевиках заліз на підвіконня І зробив крок у прірву Люба сказала б йому, що перша, солодка, божевільна мить Не нескінченна, минає а смерть – не вихід, вхід. Привіт! За любиною спиною почувся дивний дівочий голосок, тихий, хриплуватий, але не грубий, і Люба чомусь страшенно зраділа. Озирнулася нікого, ледь розігнула затерплі ноги, зіп'ялася і тільки тепер Побачила у густих сутінках худорляву, чорняву дівчину, у квітчастих, схожих на чоловічі, сімейні труси, шортах і білій майці. Дівчина усміхнулася, наче констатувала для себе якийсь дуже важливий факт. Подмухала собі на долоні і почала щосили терти плечі. «Не мерзнеш?» – спитала Любу. Люба знизала плечима. Ні, закусила губку. Дивна дівчина, щось у ній таке придивилася. На наркоманку схожа, точно. Навіть у темряві видно. Худа, аж світиться. Бліда шкіра хворобливого зеленкуватого відтінку – Рухи занадто метушливі. Губи ті смикаються чи сміхаються чи роздираються зараз. А я мерзну, сказала дівчина. Ну і мерзне. Люба й сама не розуміла, звідки в голосі агресія з'явилася. Мені байдуже. Так, так, розсміялася дівчина. Джульетти? Не виростають. Люба завмерла. Вороже подивилася на незнайомку та знову розсміялася. Цілий день за тобою спостерігаю. Розчарувалася в коханні? Звідки спостерігаєш? Ще більш насторожилася Люба. Дівчина дужче розтерла долонями плечі, показала на Невеличкий катер на березі. гойдався, ніби погоджувався. Так спостерігала. «Який гарний катерок!» усміхнулася Люба. «От би сісти на палубі, звісити ноги у воду, і хай за спиною тихо бурчить мотор, везе без мети, мов у рай. Гарний катерок в голос. Можеш пожити зі мною, просто запропонувала дівчина і перша пішла до катера. «На катері?» «З тиждень», – відповіла. «А як тебе звати?» «Я Люба», – ледь устигала за дівчиною. «А я забула своє ім'я. Називай, як заманеться. Мені навіть цікаво, як ти мене обізвеш». «Чого це своє ім'я забула? Проблеми? Колисься?» Люба їй на ходу. Дівчина зупинилася вже біля катера, розриготалася. «Нема у мене проблем і не колюся. Обличчя таке бліде, аж зелене. Я з реклами про прострочені продукти». «Наочний приклад. Дивися, що їсти. На те тобі мізки. Чому? Мізки? Може, очі? Ні, ні. Саме так. Заскочила на катерок. Очима, а також руками, ногами, серцем і всім іншим командують мізки», – махнула Любі. «Стрибай до мене!» Люба вже набрала повні груди повітря і раптом побачила між бетонним причалом і бортом катерка чорну смугу дніпровської води. Задихнулася. «Злякалася?» – гукнула з катерка дівчина. Люба махнула їй у відповідь. «Не відволікай! Торахтиш, як галка!» – прошепотіла. Зараз я, зараз розігналася і що сили полетіла над чорною смугою води. От бачиш, і не страшно сказала дівчина. Та як же мені тебе називати? Люба стояла на палубі катерка і ще не вірила, що поборола раптовий, незбагненний страх Галка! Розряталася дівчина, потягла Любу по драбині вниз, у черево катерка. Не замовкала. Плани чіткі і зрозумілі: поїсти, до ранку спати, а зранку катером до Десни. Можна Дніпром, можна Десенкою. Десенкою краще, якщо душа занудьгувала. Хай Збентежиться і підкориться красі острівків, порослих очеретом, берегів і тихих заплав. Синє над головою і над катерком, навкруги свіжо-зелене, як вічна надія. Тут і зараз, кажуть, знаходять козацькі шаблі та загублені підкови козацьких коней, з особливими мітками. Мати б собі одну таку для оберегу. Галка колотила гарячий чай, ламала круглу хлібину, викладала на тарілку порізаний сир і все це гарненько тулила на маленькому столику, прибитому до стіни, як у купе поїзда. Люба сиділа на твердій, дерев'яній лаві біля столу і ловила себе на геть божевільній думці, що їй добре, гарно і затишно в цьому крихітному, схожому на склеп-приміщенні разом із незнайомою говіркою-дівчиною з фантастичними планами. «Десенкою», – засумнівалася, – «так просто». «Ти так працюєш? Чи живеш?» «Мені так треба», – відповіла Галка, вмостилася на такій само твердій дерев'яній лаві навпроти Люби. Постукала долоною по лаві. «Тут спатимемо. Попервах, незручно, але виходу нема». «Виходу?» Нема, тільки вхід, промайнула недоречна думка, і Люба знову згадала тата. Галка швидко подзьобула хліб із сиром, заковтнула півчашки чаю і заснула на лавці. Люба і собі лягла, відчула під спиною тверду деревину, як у труні. Подумала без страху і знову з подивом усвідомила, що їй не хочеться йти з катерка. І за тиждень, певно, не захочеться. З іншого боку, тижня, мабуть, достатньо, щоб надихатися свіжим повітрям, несподіваною свободою, врешті оттямитися від божевільного падіння в Дніпро, згадати реальність і побачити в ній своє місце. Могилянка. Зателефонувати мамі. Костянтинівська. Макар із Гоциком. І він. Макс. Як довго може тривати страшне запаморочливе шаленство? Тільки... Всередині наступного, після нічної пригоди дня, Макс раптом усвідомив головне – люби більше нема. До того, як у Мареві кудись мчав, телефонував, сіпався, пояснював, біг, знову телефонував, і тільки в коридорі батькової приймальні холодний розум врешті розумив, струсив із себе залишки розпечених, деформованих емоцій. І Макс жахнувся. «Люби більше нема?» Ледь висидів у голій кімнатці. Тут рятували його, тому що він не врятував Любу. Історичне «Чому?» роздирало на шматки – Пам'ять нагадувала страшну відповідь, тому що в першу мить після неймовірного любиного польоту в Дніпро він перелякався і просто не повірив власним очам, а в наступну поховав її. Глянув у темну воду, нікого не побачив і поховав. Крапка. Все інше і далі Уже після того, як Макс подумки поховав Любу. Що за муки розбиратися з логікою власних вчинків? Чому не відступало? Чому він поховав її, навіть не спробувавши врятувати? Чому не кинувся у воду? Адже з берега він міг просто не розглядіти як вона борсалася, рятувалася, але так і не спромоглася доплисти до берега. А може, навпаки, плила до берега та раптом побачила, як він вскочив у Мазираті і на шаленій швидкості помчав геть, розгубилася, втратила сили, а раптом вона допливла, приміром, до Труханового острова, Раптом усе це – божевільний, дикий жарт. Макс може мучити питаннями не тільки себе. Є свідок. Свідок є. Лікар Іван Степанович. І як... Як... Спитати? Торкнутися плеча і вичасом не бачили? Та дівчина, що вийшла з мого авто, побігла на міст і зірвалася в річку. Вона загинула чи випливла? Отож то і воно. Як спитати? Макс вискочив з голої кімнатки батьківської приймання помчав до пішохідного мосту. Зупинив мазераті під мостом, глянув з салону на галасливий, переповнений відпочивальниками труханів острів. Дарма приїхав, дарма, наче злочинець на місце злочину. Жива чи мертва, її тут нема. Голова обертом погнав до центру. Холодний розум, як майстерний фотограф, підкинув об'єктивні кадри минулої ночі, залишивши простір історичним емоціям. І що тепер? Що тепер? Як він без неї? І вже не чому, а за що? За що мені все це? За що? Кулаком по керму. Мазераті юзом. Перелякався. Загальмував просто посеред дороги на парковій алеї. З двох боків машини суцільним потоком, даєшні камери стеження. Ніхто навіть не посигналив. З Мазераті краще не зв'язуватися. Мовчки об'їжджали несподівану перепону і тільки старий дід на «Жигулі» не втримався, висунувся у вікно, загорлав «Козел! Щоб тобі бандюки усі фари побили!»